För drickande folk. Här har vi texter och vi har diagram och vi har bilder. Diagram som visar olika saker och bilder som visar olika saker. Och så finns det frågor. Jag kommer inte att säga de rätta svaren på frågorna. Men jag kommer att förklara frågorna. Och jag kommer att förklara texten. Så vi börjar från början. Ett kaffedrickande folk. I Sverige dricker vi näst mest kaffe i hela världen. Alltså inte mest utan näst mest. Det betyder nummer två. Inte nummer ett, nummer två. Trots att vi inte kan odla något kaffe där vi bor. Fast vi inte kan odla så dricker vi så mycket. Det är lite konstigt. Trots att vi inte kan odla något kaffe där vi bor. Det är bara i vårt grannland Finland man dricker mer. På ett år dricker en svensk kaffedrickare i genomsnitt 3,2 koppar kaffe varje dag. I genomsnitt betyder ungefär det vanligaste. Det vanligaste. Några, no, några dricker mer och några dricker mindre. Men det vanligaste är lite mer än tre koppar. Inte 3,5. Inte 3, och en halv, nej inte tre och en halv, 3,5 utan lite mindre, 3,2 varje dag. Så varje människa varje dag. Vi fortsätter. För att kunna dricka så mycket kaffe konsumerar en vanlig svensk 9 kilo kaffe varje år. Konsumera betyder köper och använder. Köper och använder. 9 kilo varje år. Per år. Per år betyder samma som varje år. 9 kilo per år. Det mesta kaffet dricks på jobbet eller hemma. Men många svenskar dricker också kaffe regelbundet på kafé. Kafé, den lilla restaurangen där man inte kan köpa mat, men man kan köpa någon kaka och kaffe eller te. Där stod dricks, ett verb med ett s. Det betyder att här finns inget subjekt som visar vem som dricker. Inget subjekt som visar vem är det som dricker. Utan där står bara DET som subjekt i början av meningen. DET mesta kaffet. Ja, DET mesta kaffet. Dricks. Det är någon annan som dricker men vi vet inte vem. Sen står där regelbundet. Det betyder eh, kanske varje vecka, kanske varje dag. Men regelbundet, då är det eh, kanske tre dagar, sen dricker de. Tre dagar, sen går de på café. Tre dagar, sen går de på café. Tre dagar, så går de på café. Man gör samma hela tiden, då är det regelbundet. Eller alltid varje fredag fredag, fredag, fredag, fredag. Då är det regelbundet. Det kan vara regelbundet om man gör en sak en gång om året också. Varje år åker jag till Köpenhamn i maj. Varje år. 2011, 2012, en gång. 2013, en gång. 2014 då är det regelbundet. Vi fortsätter. För att odla allt det kaffe svenskarna konsumerar krävs en yta så stor som halva Öland. Oj oj oj, det var en svår mening. Svenskarna köper och dricker, de konsumerar. Och för att Odla Det är när det, där det växer. För att någon ska äga de buskarna som växer. Då odlar de kaffe. Så man kan odla potatis. Man kan odla morötter. Här odlar man kaffe på en kaffebuske. Man måste odla mycket. Och man måste odla så mycket som en ö som finns eh, Utanför Kalmar, utanför Kalmar finns det en ö som heter Öland. Och så stor som Öland är, så stor som halva Öland är. Hela den biten, halva Öland. Det kallas för en yta. En yta. Det är som, golv är också en yta. Det är när man kan mäta. Det är tre meter på det hållet, två meter på andra hållet. Då är det en yta. Öland är kanske fem kilometer på ena hållet och 15 mil på andra hållet. Hela halva Öland måste ha kaffebuskar om vi, för att vi ska kunna dricka allt kaffe. Men Sverige kan ju inte odla kaffe, så det finns inga kaffebuskar på Öland. Nej. Kaffet kommer från två andra länder. Vi måste köpa kaffet från Brasilien och Colombia. Och när man köper från ett annat land så heter det att man importerar. Man köper in till Sverige. Då fortsätter vi. Sverige importerar 89 000 ton kaffe ifrån olika länder i världen varje år. Hälften av kaffet importeras från Brasilien, det är Sydamerika, och en femtedel från Colombia. Colombia det är också Sydamerika. En femtedel och man delar allt kaffe vid Köper in till Sverige i fem delar. Så en av de delarna kommer från Colombia. Och sen kommer hälften från Brasilien. Importerar. Vi vet. Vi tittar på bilderna först. En kaffekopp. Och vi ser sådana här Bönor, det som man malar sönder till kaffe. Mm. De ligger i en säck. Och så ser vi några som går och plockar kaffe från kaffebuskar. Och så ser vi några som sitter och syr. Mm. Kanske de syr säckarna som kaffet kommer i. Mm, kanske det. De jobbar med kaffet men de ser säkert. Då läser vi. Det är många som startar dagen. Börjar dagen. Startar dagen med en rykande kopp kaffe. Rykande. Adjektiv. Rök kommer från kaffet. Ser ni? Där kommer rök från kaffet. Substantiv. Kaffet ryker verbet. Trots att vi bor i ett litet land står Sverige för 1% av världens kaffekonsumtion. 1 procent, det är mycket. Om vi delar allt kaffe i hela jorden om vi delar det i hundra bitar, allt kaffe, alla länder, i hundra bitar. Det finns många fler länder än hundra. Men om vi delar allt kaffe i hundra bitar, så i vårt lilla lilla land så dricker vi och konsumerar en sån del. En hundradel. En procent, en hundradel av allt kaffe i hela världen. det är mycket, 1 procent för vi är ett mycket litet land vi har inte många människor om man jämför med många andra länder okej vi, vi konsumerar mycket därför har vi också stor makt att påverka förhållandena för världens 25 miljoner Kaffeodlare. Kaffeodlare. De som odlar kaffe. De odlar kaffe. De tar kaffet från buskarna. Det finns 25 miljoner kaffeodlare. Vi i Lilla Sverige har stor makt. Vi kan. Vi kan. Vi är mäktiga. Vi kan göra mycket för att påverka förhållandena. Påverka betyder att ändra. Att ändra. Och förhållanden det är hur bra hör de det? Är det mycket gifter som de måste spruta ut? Får de mycket ont i ryggen när de ska plocka? Måste de jobba 14 timmar i rad, i sträck, när de syr påsarna. Blir de mycket, mycket trötta, får de låg lön. Kan de, måste de lämna barnen ensamma hemma? Det är förhållanden. Har de dåliga förhållanden så kan vi i Sverige påverka och ändra. Så det blir bättre om vi inte köper det billigaste kaffet utan vi köper kaffe som är rättvist, krav kaffe. Kaffe som inte har gifter. Kaffe som eh, kanske kostar lite mer, en dyrare kaffe. Men de som har plockat kaffet har fått en bra lön. Vi kan hjälpa dem genom att inte köpa det billigaste dåliga kaffet. Nu kommer sidan tre. Vi tittar först på bilden. Mm -hmm. Kaffe, ja. Hon sitter och dricker kaffe. Där sitter en katt. Och där är olika Kaffemaskiner, kaffebryggare och kaffemal. Ja, olika kaffautomater, olika kaffe. Där står, pff, vad står? Där står Brasil, Brasilien på en påse. Där står Arabica, arabik, arabiskt kaffe på en. Ja, då vet vi det. Och längst ner är det två kartor. En karta på Finland. Det står Suomi, Finland. Och så står det första plats. Ja, det förstår vi. Och så är det en annan karta och vi ser att det är en karta av Sverige. Och där står andra plats. Okej. Okay. Då är det frågor Och dessa frågorna. Det kan finnas på bilden, eller det kan finnas på sida 1 eller sida 2. Sida 1 och sida 2, eller bilden. Fråga 1. På vilken plats kommer Sverige när det gäller kaffekonsumtion? Fråga 2. Vilket land kommer på första plats? Fråga tre. Hur många koppar kaffe dricker en svensk i genomsnitt per dag? Och i genomsnitt betyder det vanligaste varje dag. Och då måste du titta på sidan 1. Så det är sidan 1 och 2. 4. Hur många kilo kaffe dricker en svensk per år i genomsnitt? En svensk varje år, det vanligaste. Nu var det kilo. Nu är det inte hur många koppar. Och det är inte liter, utan nu står det kilo. Det är innan man har tagit vatten på, på, på kaffebönorna. 5. Hur många ton kaffe importerar Sverige från olika länder i världen varje år? Ett ton är 1000 kilogram. Ett ton är 1000 kilogram. Sida 5. Korta fakta om kaffe. Det är en text. Texten på sidan 1 och på sidan 2 var också faktatexter. De, de, de, texten berättar inte om en människa som heter Lisa. Och Lisa gick till affären och handlade kaffe och, och sen kom hennes väninna och hälsade. Nej, då är det en berättelse. Nu är det bara fakta. Ingen människa. Korta fakta om kaffe. Kaffe är världens andra största handelsvara efter olja. Handelsvara. En vara betyder en sak i en affär. En sak i en affär. Och handel, det är när man handlar. Den allra. Där står alltså att den största, det andra största handelsvara efter olja. Så det betyder alltså att oljan är den största handelsvaran och kaffet är nummer två, den andra största. Olja, det kan vara alltså råolja som man sen gör bensin eller diesel av. Olja som kommer från de arabiska länderna och från Norge är också ett oljeland. Okej, nästa. Svenskar dricker näst mest kaffe i världen. 3,2 koppar per person och dag. Näst mest. Inte mest utan bara nummer två. Näst mest. Mest är nummer ett. Och näst mest är nummer två. Alltså nästan mest. Nästa. 4000 bär. Det är två kaffeträd. 4000 bär. Två kaffeträd ger ett kilo färdigt kaffe. Mm. Så för att få ett kilo färdigt kaffe måste man ha två stycken kaffeträd. Jag sa kaffebuskar innan. Men här skriver de kaffeträd. Då måste man ha 4000 bär. Det tar cirka fem år för en kaffeplanta att ge sin första kommersiella skörd. Skörd det är när man får kaffebären eh, då skörd det kan vara när man tar upp potatisen från, från från jorden då skördar man eller det kan vara när man tar ner apelsinerna från trädet då skördar man så när man tar sakerna som har växt färdigt då skördar man fem år tar det innan den lilla kaffeplantan har växt och blivit så stor att den har 4000 bär. Första året kanske den har 10 bär. Nästa år kanske den har 50 bär. Nästa år kanske den har 150 bär. Och när den har fått så, så många så där är 4000 bär. Då tar man och säljer dem. Kommersiell betyder att man säljer dem. Den första skörden som är så stor att man kan sälja. Kommersiell. Sälja. Fem årtal. Och frågor 1. På vilken plats kommer kaffet som handelsvara? 2. Hur många bär och kaffeträd behövs för ett kilo färdigt kaffe? 3. Hur lång tid tar det för en kaffeplanta att ge sin första kommersiella skörd? Då vänder vi blad till blad 6. Då tittar vi lite. Jaha, här står igen de här kopparna. Och här står Finland längst ner. Och vi ser där Finlands flagga. 3,6 koppar. Ja, och där var Sveriges kommer Norge och längst upp kommer Danmark. Ja, här hade de inte med Island. Island kom inte med här. Här var det bara Skandinavien. Okej. Okay. Mm, då läser vi. Det där var antalet, antal koppar som konsumeras per dag. Och det skiljer lite grann. Kanske ett annat år den här bilden är tagen ifrån. Nu vet vi, sa det att det var olika år. Från i läroboken står det i framåt C så står det 3,5 koppar på Finland. Det står lite annorlunda. Ja, det kan. det kan vara ett annat år man har tagit de här siffrorna. Då läser vi vid sidan på den sidan. Det dricks 2 miljarder koppar kaffe i världen varje dag. Oh, det var mycket. Inte 2 miljoner utan 2 miljarder, det är samma som 2000 miljoner. 2000 miljoner koppar kaffe i världen. Dricks varje dag. Det står dricks för man säger inte vem som dricker. Nästa. 80% av alla svenskar drygt 6 miljoner människor dricker kaffe. Drygt 6 miljoner betyder Lite mer än 6 miljoner. Lite mer än 6 miljoner. Drygt. Om det är lite mindre än 6 miljoner, då heter det knappt. Knappt 6 miljoner. Då är det lite mindre. Drygt betyder lite mer. Det är 80 procent. Alla svenskar, då är det 100%. Men inte alla dricker kaffe. 80%. Hälften av alla svenskar, då är det 50%. Så det är fler än hälften. Det är fler än hälften. Men det är inte 100%, det är inte alla som dricker kaffe. Mm, nästa. I Finland dricks det mer kaffe än i Sverige. Om man inte vill skriva dricks så måste man ta ett subjekt. Då kanske man säger så. I Finland dricker man mer kaffe än i Sverige. I Finland dricker man mer kaffe än i Sverige. Men här står bara det som subjekt. Och då blir det i Finland dricks det mer kaffe än i Sverige. I Sverige är det fler män än kvinnor som dricker kaffe. Hmm. Fler män än kvinnor. Så kanske det är fyra miljoner män och näst, ja, lite mer än tre nej, lite mer än två miljoner kvinnor som dricker kaffe. Det är fler män. De är mer. Kvinnorna dricker inte så mycket. I, inte så många kvinnor dricker kaffe. kan ju vara ofta när man blir gravid så kanske man inte tycker om kaffe. Så när kvinnorna är gravida vill de kanske inte dricka kaffe. Jag vet inte. Nästa. 42 procent av de som går på kaffe under första dejten dricker kaffelatte. Ska vi se. Kaffelatte. Det kommer i nästa punkt också så vi säger inte så mycket. Man kan köpa kaffelatte om man vill ha en annan sorts kaffe. Vi tar mer snart. Första dejten betyder om du har träffat en ny ny du är kanske är en kvinna som har träffat en ny man och, och ja, det känns som att jag kanske vi, kan, vi två kan bli ett par kanske vi kan vara ihop så provar man, man går på en date man träffas och efter eller dricker lite och pratar och ser Passar vi tillsammans? Passar vi? Har vi bra intressen som kan passa tillsammans? Sen kanske man inte har fler dejter. Då säger man, nej, jag tror inte det var så bra. Eller kanske man träffas fler. Man börjar dejta fler gånger. Date är ett engelskt ord som vi har bara stavade på svenska istället. Så 42, nästan hälften, hälften är 50, nästan, nästan hälften av de som går på kaffé under första dejten dricker kaffelatte. Många tycker om kaffelatte. Nu kommer mer om kaffelatte. Vuxen välling. Vuxen välling. Välling är det man ger till de små barnen. När de inte ammar längre, när de inte dricker mjölk från mammas bröst. Då får de välling. Välling. Vuxen välling är det skämtsamma namnet. Skämtsam betyder <laughs> man skrattar, man säger en rolig sak. Man skojar. Det skämtsamma namnet på den nya svenska folkdrycken, kaffelatte. Folkdryck betyder att många folk tycker om den drycken. De tycker om att dricka den drycken. Vuxenmälling är det skämtsamma namnet på den nya svenska folkdrycken, kaffelatte. Speciellt om den smakar mer kokt mjölk än kaffe. I kaffelatte har man kokt mjölk i kaffet. Och om man har mycket kokt mjölk i kaffet så smakar kanske kaffelatten mer kokt mjölk än vad det smakar kaffe. Vuxen välling har varit månadens ord hos Svenska Språkrådet. Ja, månadens ord betyder att de letade fram ett ord som var mycket, som många människor använde mycket. Och det var kaffelatte. Nej, det var Ja, Glöm det. Glöm det. Nu tar vi sidan sju. Vi tittar på bilden. Antal koppar kaffe som konsumeras per dag alltså konsumeras ni kommer ihåg som man köper och använder som man dricker alltså och vad står där? det är två händer som håller i en i jorden jordglob det är i jorden och så står det två miljarder koppar kaffe Sen är det en kaffelatte. Just det, det här är en kaffelatte i mitten. Och så är det en vanlig kopp längst ner. Vanlig kopp kaffe. Vanlig svart kaffe. Svart kaffe betyder inget socker, ingen mjölk, ingen grädde. Svart kaffe. Okej, okay, frågorna. 1. Hur många koppar kaffe Dricks det i världen varje dag? 2. Hur många procent av svenskarna dricker kaffe? 3. Vilka dricker mer kaffe, män eller kvinnor i Sverige? 4. Vad heter den nya svenska folkdrycken kaffelatte? Det var det skämtsamma namnet. 5. Hur många koppar kaffe dricks det i Finland varje dag? 6. Hur många koppar kaffe dricks det i Norge varje dag? Nu är vi på sidan åtta. Där ser vi ett diagram. Det är olika röda staplar. Staplar betyder att det är som sträck uppåt. Staplar. Okej, vi ser på överskriften. Så drack vi kaffe i Sverige på 1900 talet Mm -hmm, så drack vi kaffe. Det var dåtid. 1900-talet, ja, det var innan. Så ska vi se vad det står. Kilo, kg, kilo per person. Aha, är det den på sidan där som visar kilo per person? Två, fyra, sex, åtta, tio. 12 kilo per person. Det var mycket. Nu är det kilo, det är alltså inte liter. Det är inte när det finns vatten. Utan det är när vi köper det i affären, då är det kilo. Och så, det står två och fyra. Men där står inte ett, två, tre, fyra. Så, tre, ja, det är... Mellan 2 och 4, och sen står det inte 5. Men det är mellan 4 och 6. Sen står det 6, och sen står det 8. Så det står inte 7. Men det är 7, är ju mellan 6 och 8. Okej, så tittar vi på den som går åt höger. Nedan 4. Där står 1989. 1900, sen står det inget på nummer två sen står det 1991 och så står det inget på nästa och sen står det 1993 aha så där, där saknas ett år så det året som är mellan har de inte skrivit ut för då blir det så, så, så liten plats, då kanske man inte kan se så 1995 står Sen står inte 1996, men det är ju nästa. Sen står 1997 och sen står inte 1998. Men sen står 1999 och sen står inte år 2000. Men sen står 2001 och inte år 2002. Men sen står 2003. Ja, ni förstår. Okej, och så va, ovanför varje sån här eh, stapel. Ovanför varje stapel så står där en siffra. Ha, så, så den siffran som står, om vi tittar på den allra första siffran, där står 9,67. 9,67. Om vi tittar ut mot eh, högersidan så är den nästan uppe på 10. Den är nästan uppe på 10. Och då behöver inte vi läsa för då står där 9,67. Det är, är nästan uppe på 10. Och sen nummer två. Där, ni ser den. Den, den går över 10. Den går över den är nästan hoppemot 11 kanske men vi behöver inte läsa utan där står 10,56 10,56 Det är nästan 10,5 och 10,5 det är ju 10 och en halv 10,56 mm. så där står varje st Okej, så tar vi sidan nio. Så drack vi kaffe i Sverige på 1900-talet. Ja, där har de den bilden igen med kaffekoppen och kaffebönorna. Och så är det en tecknad bild. En bild som de har ritat. Teckna, rita. Där står kaffe. En anledning att gå upp på morgonen. Alltså kaffe. Därför går jag upp på morgonen. Fanns det inget kaffe, då skulle jag ligga i sängen hela dagen. Men kaffe, ja, därför går jag upp på morgonen. En anledning att gå upp. Därför går jag upp. Frågorna. 1. Hur många kilo kaffe? drack svenskarna 1989. Ja, då får du leta upp 1989 och se vilken siffra som står där. Kom ihåg att det är mycket viktigt att sätta kommatecknet. För kommatecknet visar om det står 10,56 så visar 10. Att det är 10 hela kilo. Och Sen sätter man ett komma tecken och sen är det inte hela kilo sen är det är det hekto. Och sen blir det gram, De, det är små bitar av kilo. Om man delar kilo i, i, i, i ja, om man delar kilo i tusendelar så heter det gram. Men 10,56 på den högsta där. Okej, men nu var det 1989. Två. Hur många kilo kaffe drack svenskarna 1992? Hmm, 92. Den står ju inte. Ja, 1991 och 1993... 92 kommer mellan de två. 3. Vilket år drack svenskarna 8,6 kilo kaffe? Då måste du leta upp 8,6. Och se var det finns. Och 8,6. Det kan vara 8,6. 8,61 eller det kan vara 8,62 eller 8,63. Den siffran spelar inte så stor roll. Det är den, den siffran som kommer precis efter kommatecknet som ska vara en sexa. 8,6. Här står det 8,61 den ska du leta efter. Färre. Hur många kilo kaffe drack svenskarna 2003? 5. Vilket år drack svenskarna 9,36 kilo kaffe? Ja, får du leta så får du tänka vilket år det är. 6. Hur många kilo kaffe drack svenskarna 2008? Mm, får du leta igen? Hur många kilo kaffe drack svenskarna 2011? Sen har de inte 2012, 2013. 2014 och det visar att den som gjorde det här häftet, det står nere längst ner på varje papper. där står Petra Alexic. Alexic. Hon är lärare i SFI i Umeå. Det visar att det var 2011 hon gjorde detta häftet. Och då visste man inte hur ska det bli 2012, 2013, 2014, 2015. Det fanns inte då. Eh, åtta. Vilket år drack svenskarna mest kaffe? Mest kaffe. Då måste du titta på den som har allra mest. Den som är högst upp. Den som är längst upp. Den som har den största siffran. Nej, jo. Vilket år drack svenskarna minst kaffe? Minst kaffe. Då måste du titta på det året som där det är den minsta, den kortaste stapeln. Den, den, den minsta siffran. Den kortaste stapeln. Nu kommer sidan tio. Vi tittar på bilden först. Hmm. Nu står här liter per person. Liter per person. Så nu är det när man har gjort det riktiga kaffet. När man dricker det. Då har man vatten i. Då blir det liter. Och vi tittar vid sidan så står det 20, 40, 60. Sen står det inte 70, men det står 80. Sen står det inte 90, men det står 100. Så man får tänka de som står mellan. Och där nere står, ja, det är år. Årtal igen. 1989, och sen står det inte 1990, men sen står det 1991. Okej, okay. då tar vi texten. Kaffekonsumtionen, alltså det kaffe man dricker i Sverige. Kaffekonsumtionen i Sverige har under de senaste 21 åren legat på en relativt jämn nivå. En jämn nivå betyder att det har inte ändrat sig så mycket. Det har varit jämnt. Det har inte ändrats så mycket. Relativt betyder ganska. Ganska lika. Ganska jämnt. På I 21 år. Från år 2000, 2011- och 21 år bakåt, 1989, så har det varit ganska jämnt. Det är inte jättemycket ett år och jättelite ett år. Det ganska jämnt. Vi drack 161. 161 liter kaffe. Det heter en liter, därför så säger man 161 liter. Men det heter ett kilo, därför säger man kanske 161 kilo. Men 161 liter kaffe per person 1989. Vilket är lika mycket som 2011. Ja! Titta på 1989 den första och 2011 den sista. Båda har 161 liter. Båda har 161 liter. Det var lite konstigt. och 1990 däremot. Däremot betyder, nu är det en annan sak. Nu så är det inte samma. År 1990 däremot drack svenskarna 176 liter. 1990, ja det är mellan 1989 och 1991. Där kommer 1990. 176 liter. Vilket är en toppnotering, topp, det är det högsta den högsta toppen en toppnotering under dessa 21 år och år 2000 minskade vi kaffeintaget till 134 liter vi minskade det blev mindre år 2000 blev det mindre det kaffet som vi tog in i munnen kaffeintaget kaffet som vi tog in i munnen var bara 134 liter det året år 2000 år 2000 ja det är 1999 och 2000 står inte men sen står 2001 så det är den som är mellan 99 och 2001 ja 134 det var det minsta det var det minsta, det lägsta. Mm. Och här tittar vi på diagrammet så ser vi att det är alltså liter nu. Och siffrorna ovanför visar liter. Så vi behöver inte själv tänka hur många liter det är. Och understår alltså årtalen. Sedan elva. Kaffedrickandet i Sverige de senaste 21 åren. Senaste 21 åren. Nu är detta från 2011 och 21 år bakåt. För hon Petra gjorde detta häftet 2011. 1. Hur många liter kaffe drack en svensk 1989? 2. Hur många liter kaffe drack en svensk 1993? 3. Vilket år drack en svensk 135 liter kaffe? Aha, då får vi leta. 135 130. Nej men titta. Där är fel skrivet. Det finns ingen som är 135. Det finns 134 och 136. Men ingen som är 135. Så det var inget år. Du kan skriva ett streck på trean. Inget år var det 135 liter kaffe per person. Hur många liter kaffe drack en svensk 1999? Mm, får du leta upp det? Vilket år drack en svensk 151 liter kaffe? Okej, okay, 151. 151. Ah! Det är inte då ska det ska inte stå vilket år för det är faktiskt två, två stycken år vilka år två stycken år vilka år drack en svensk 151 liter kaffe 6. hur många liter kaffe drack en svensk 2011 7. vilket år drack man mest kaffe Den högsta. När det är topp. Vilket år? Åtta. Vilket år drack man minst kaffe? Den är det längst ner. Den är allra längst ner. Oj, nu går det fortare. Nu kan ni denna. Vad har vi nu? Vi tittar på bilden. Nu har sidan 12 Nu är det koppar per person koppar per person. Och vi ser ute vid sidan så står det 5,0 det är alltså 5 koppar. 4,0 0, 0 betyder precis 4. 3,0 det är precis 3. 2,0 precis 2. 1,0 0,0, det är inget kaffe alls. Och så finns åren där nere. Samma som förra. Vi drack 3,5 koppar kaffe per dag och person. Alltså varje person varje dag. 1989. Och lika mycket 2011. Ja titta, första och sista. Det är lika mycket koppar. Det var ju lika mycket kilo, eh, liter på förra. Men 1990, 1990 drack vi 3,9. Det är nästan fyra, nästan fyra koppar. 3,9, 3,5 är ju en halv. Men här är det mer än 0,5. Här är det 0,9. nästan upp till fyra koppar. Och år 2000. Endast. Betyder bara. Bara. Endast 2,9 koppar. 2,9. Det är lite mindre än 3. Lite under tre. Endast 2,9 koppar per person och dag. Tittar vi på bilderna på sidan 13. Hur många koppar kaffe dricker vi i Sverige per person och dag? Ah, vad gör han? han? Det är som när man, får nytt, nytt, när man får nytt blod. Då får man blodet in i armen. Här kommer kaffet rakt in i blodet. Och ni ser hans ögon. När han dricker, när han får kaffet rakt in i blodet så blir han mycket, mycket, mycket, mycket pigg. Så han vill upp och springa och hoppa. Och där nere ser vi olika kaffesorter. Det är Sveriges vanligaste kaffesorter. Gevalia och Suegas. Suegas och Gevalia. Uh, frågorna. 1. Hur många koppar kaffe drack en svensk 1989? 2. Vilka år? Vilka betyder att det är fler? Inte bara en, inte vilket, utan vilka fler år? Vilka år drack vi 3,7 koppar kaffe per dag? Får du leta upp alla som har 3,7? 3. Vilka år drack vi 3,5 koppar dagligen? Mm. Nu får du leta upp alla som har 3,5. Det är inte ett år. Vilka år? Inte vilket. Vilka år? 4. Nu är det också vilka år drack vi 3, där står en punkt istället. Det ska stå 3,1 koppar kaffe dagligen. I USA skriver man 3,1. 3,1. Så betyder det samma som 3,1. Men i Sverige måste vi skriva 3,1. Ett kommatecken, inte en punkt. 3,1 koppar kaffe dagligen. Ha? Då ska du leta upp 3,1. 3,1. Det, det är nästan bara 3 koppar. Lite, lite, lite mer än 3 koppar. 5. Vilket år drack vi mest kaffe? Då får du leta upp det året som är har allra mest. Allra mest. Som är högst upp. Den största siffran. 6 Vilket år drack vi minst kaffe? Då måste du leta upp den som är kortast.